De 4 a 7, la tribu. El poeta Josep Pedrals és el ben sonat eh, i el tornem a tenir aquí a la tribu de Catalunya Ràdio com cada setmana. Molt bon, bona tarda. Molt bona, bona tarda, bona com estàs? Bé, molt bé. Fantàstic, avui sí. ens portes una frase com cada setmana que t'ha sonat malament i que intentem, doncs, solucionar-la, no? Sí, sí, sí. La, la frase d'aquesta setmana té un context força peculiar, o sigui, jo he estat fora uns dies, he anat a Mèxic, eh, de viatge, coses de la vida, ah. per, per treballar i tal, fer, fer recitals de poesia, i llavors, en tornar, clar, la meva veïna, em vaig trobar la veïna, em va dir, aquests dies no hi eres, no, no, sentim no suport és... i tal, i tal, i dic, sí, no, no, és que he anat a Mèxic, li he explicat tota la història, eh. i llavors, bueno, tallant la conversa, la senyora em diu, molt bé, per Nadal, cada ovella al seu corral i avui analitzarem la frase per Nadal, ah. cada ah. ovella el seu corral ah, que és com la veïna em va tancar la conversa a veure, analitzem la frase Nadal ve de Natalis, que és uh, un derivat de Natus o sigui, el, el participi de Nasci que és néixer ah. O sigui com, com Natal no? la meva ciutat Natal, doncs pues, Nadal clar, és clar, un derivat d'això perquè és el, la, la festa en què celebrem el naixement de, de, del nen Jesús Jesúset. a Batlem el, no? sí. el 25 de desembre fum, fum, fum, fum, fum. fum. Llavors, per Nadal, per tant, per el 25 de desembre, sí. cada ovella, una ovella, és un mamífer remugant de la subfamília dels ovins i de la família dels bòbits, de cos robust i arrodonit, cobert per un pelatge de color blanco tarrós, que en diem llana, mm. i que té el cap curt i el front ample i es normalment s'utilitza, bueno, cria per, per obtenir-ne la carn, ah, la, la llana, llana mateix, la, llana. La, llana, la llet, etcètera. Sí, sí, Però en aquest cas, una ovella eh, també es refereix als membres del poble de Déu, o sigui, els simples fidels que van a... Bueno, ah, que, que són sí. els catòlics o, o sí. El ramat. Sí, el ramat. Per tant, eh, tenim que, que l'ovella no, no és en sentit literal, sinó en sentit eh, figurat. I un corral és el pati clòs immediat a la casa, a ser obert totalment o en part, destinat a tenir-hi el bestiar. Per tant, és el lloc on viuen aquestes clar, ovelles. Clar, que bé. també és en el sentit figurat, perquè es diu que cada ovella dona el seu corral, o sigui, és el domicili, a casa, la residència, l'habitatge, l'habitacle, etc etc. Això vol dir que, per les festes de Nadal tothom procura d'estar a casa seva. O sigui, tornar amb la família, etc etc mm -hmm. Això és una cosa que, analitzant-ho, diguéssim... No calia. No tenia cap complicació. No calia. No, exacte. No, no, no. no calia complicar-se, però bé. Diguéssim, jo, jo també, sóc com que sóc de, de refregir-ho tot, he fet versions d'aquesta frase feta, que serien, per exemple... Per Nadal és prescriptiu de tornar al teu lloc nadiu, mm? o pel naixement de Jesús ningú no vol ser un intrus, o per l'advent tothom cap al seu convent, o a finals d'any no es fa rar d'aproximar-se a la l'allar, o és ben lògic, per Nadal d'anar a la casa Pairal, o eh, ja per, retua... bueno, per donar-li la volta total, si sents massa fort la Nadala, és que la família t'acorrala, que et si diguem-lo del corral. Però jo sóc com el pensat de Mena i vaig dir, la meva veïna no m'està parlant d'això, m'està parlant d'alguna altra cosa més subtilment, perquè ja ja fa aquesta cara de ser subtil, no? I vaig intentar desbrinar què vol dir per nadal cada ovell al seu corral, perquè per nadal, na adalt, o sigui, anar adalt és elevar-se, pujar amunt, no? Per nadal, o sigui, per, per anar al cel, allò que tota la vida per anar, anar, pujar, guanyar-se al cel. Cada u vetlla, cada u vetlla, cada u és és un, sí, sí, sí, com el pronom cadascú, però amb una altra funció, no? És eh, tota persona. Vetllar és tenir cura de la seguretat, la conservació d'algú d'alguna cosa. Per tant, vetllar, cada u vetlla el seu corral. O sigui, cada u té cura dels seus propis assumptes, o sigui, es cuida del, del seu propi clos, del, no fem, el dels cel, seus propis assumptes, no? Sí, sí, sí, en sí. la qual la dona m'està dient, per Nadal, per guanyar-se el cel... Cadascú vetlla el seu corral O sigui, sí, cadascú té cura de les seves coses. Sí, sí. Que això també em podria haver dit. Per guanyar-se el paradís, cadascú sap fins on pot ser feliç. Uh -huh. Que seria una altra versió. Sí. O el camí de santa edat s'ha de tenir controlat. O amb les virtuts et propulses, però saps les teves culpes, perquè clar, el teu corral bés de saber ah, què és ah, en aquest exacte, temps, no? Ah, exacte. Però quan jo pensava i això, ara eh, perquè em sortiu per d'això, saps, ah. però i és que encara em faltava retocar la frase del tot, perquè a Nadal també pot ser ascendir socialment, fer-se de la classe alta, no? I llavors, en aquests casos, què cal vetllar? O sigui, cada u vetlla, què vetlla? La pasta, collons. Yeah. O sigui, el curt, ral. El, no? el curt, que és poc, bueno, que no abasta gaire, i ral, que són els diners, és la manera de dir, el real, que no? tot el camí real era el camí real, etc. Per tant, estava parlant-me de l'ascensor social i dels meus estalvis. Yeah. Pensava jo, perquè llavors em podria haver dit, per ser part dels opulents, cal estalviar de valent. O, si vols que la patronal s'atansi, et farà falta ser una mica ranci mm. o si vols semblar un hisandat sigues sobri i agarrat o per arribar a propietari cal vigilar el numerari o per ser un bon escalador cal racionar l'estratotó o encara per poder sentir bons passos per poder ascendir en bons passos cal calcular els béns escassos mm. sí. o Sigui la veïna en realitat, què estava jutjant-me, perquè la meva ascensió que l'entenia, no? O sigui, era, era el, el, el camí cap al meu prestigi, cap a la meva excel·lència, cap, cap a la meva influència o crèdit, perquè el, el, el camí de Nadal d'un poeta no? és intentar aconseguir d'arribar al Parnàs. no? Al Pernàs i Per tant, la dona m'estava dient... Sí, sí, tu vas a Mèxic a fer recitals, però em diràs d'aquests serveis, no? I sí, em deia, per aconseguir un lloc en el Parnàs, tu sabràs quin valor poden tenir les teves pròpies mesquineses, no? La, la teva pocadat o així, no? La teva esquifidesa. O sigui, per Nadal, cada obetlla el seu curt ral, no? És, més o menys el, el que m'estava dir... És sutil, ven... eh? És molt no? bo. Bueníssim. Bueníssim. És molt sutil, ja, sí, la, la Doncs ara només ens queda escoltar el poema que ens porta cada setmana Josep Pedral. Sí, avui és de temàtica asteca. Perquè, Vinga. Aquesta, també, sí. <ríe> Cal que invoqui la sang fluent que amara i xopa com el tribut perfecte de la vida que dec. I en oferir la mort als peus d'aquests alcoatl, sentir-me molt més amo del meu desassosseg. Llavors convocaré per força generosa el quòrum de les tribus des de Chapultepec i ressuscitarem en part Miss Sinaloa com una verge armada amb l'AK-47. I els narcos seran sols com una antiga broma, la por un joc de quichalla que escarmenti el rebec i només farà falta sacrificar un sol home perquè l'estlana ens quedi perfecte i ben complet". Si no canvia res, perquè no te me'n et contractaré un grup de mariachis. <ríe> Boníssim el bençonat. Per cert, que si us agraden els poemes d'en Josep Pedrals, no dubteu, per favor, no dubteu, compreu el seu llibre. Ah. Petita ah. història de Francesc Pujols. Era una pausa perquè tothom escoltés el, sí, el no sabia d'adoptar. dubtar. Sí, sí. És Sí, és, una, és la biografia d'en Pujols explicada per nens. Home, nens bé. no se però... Els nens honets, no sí, Vull I... dir que és una manera d'entendre totes les teories aquestes paranoiques d'en Pujols, que està molt bé. més, pel eh, camí que anem... És I, a més, a més amb il·lustracions de Pilarín Vallès. Sí, senyora. Fantàstic. Sí, doncs mira, sí, sí. és un regal perfecte per aquests dies. Petita història de Francesc Pujols. Ben sonat. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.